Y, y grande, grande goisea, goi Be Agur Igan izean berri hon zaioaren entzule guztioi. Domeka honetako evangeli joa komentatuko dutzuet. Lagungarri izan daizuela nahi izango neuke. Baina ulertu ez ese, baita bizitzaratzeko ere. Evangeli joa ez data barri on bizitzaratzen espada. Hona hemen, abendu aldiko lehenengo domeka A ereduko evangelizoa. Matea horren evangelizotik hartuta dago. Eta honela dino, hogeta laugarren atalean, hogeta mazazpi eta berrogeta lau bitarteko txataletan. Aldiaretan, Jesusek esan eutzen ikasleei. Noeren aldietan lez gertatuko da gizunaren semearen etorrerakoan ere, Uriola aurreko egunetan, jan edanean nebilean jentea. Eta ezkondu egiten ziran gizon emakumeak. Noe, ontzian sartu zan eguneraino. Eta ez ziran konturatu. Uriolak, etorri eta guztiak eruan zituan arte. Onan izango da gizonaren semearen etorrerakoan be. Orduan, gizon bi izango dira soloan, bata hartu egingo dabe eta bestia itxi. Emakume bik jardungo dabe errotarrian, bata hartu egingo dabe eta bestea itxi. Zagoza zur, zelestak izue zein egunetan etorriko dan zuen jauna. hartu hau gogoan. Etxeko nagusiak baleki gaueko zein orduan etorriko dan lapurra. Zuhurregongo litzateke eta ez bere etxea zulatzen itxiko. Egon badaprest zuek be. Gitzien uste zuen orduan etorriko jatzu eta gizunaren semea. Ona hemen iruzkina. Abenduari hasiera emoten deutzon gaurko evangeli joa, ez jaku lergarri egiten, lehenengo irakurketa baten behintzat. Baina bain izten deuskula aholku lergarria eta bete alizatekoa. Zur bizi izan gaitezela aholkatzen deusko. Begira. Covid-e pandemia jatortu burura. Nekea aurrera joan ala, hainbat pentsalari agertu ziran zera esaten. Ea, honetatiek barrituta urteten dogun, lehenera bihurtzen ez garan. Aurrerantzean alkartuago, alkar laguntzarakoago, izadia zaintzeko asmotan, Eisten gaitsuan a lan izanete da bai zera. Gerora jakinazo duuzkue bitxartean negoziotanzala horremen muuko eka edo nagusien eta geixoen osasunaz tamalgarria. Eta ez dugu ikasi. Alkartuago? baizera. Espainiako parlamentura begiratzea baino ez dago. Alkarri laguntzekoagoak, baizera. Barruan somatzen duguz, gauza eta jokera ederrak. Baina, kanporatzerakoan zer kurteten dezku. Ona izateari, on egiteari, doan emoteari, laguntzaile izateari, bar egiten jakolata. Geke bakarlan menperatzaile altzu negoziante eta besteen modukoa izan behar dugula, barrerik egin ez daiguuen. Behar izango ez geuken lotxaria nagusi. Abendua itxaropen aldia dala entzun dugu eta entzungo dugu. Baina, Badago hori sinisteko erarik? Esan bai, esango dugu. Baina sinistu bai gero? Zer pentsa emoten deust, eurek ere sinisten eta jabek ba, entzuten do lanean. Ba begira lagunok, jokabiren baltsur eta zapaltzaleetatik begiratu ezkero? Dano daukagu zirurmenean, Trumpetan eta jau, Guretzat, bekoentzat, apalentzat, pobrentzat, ez dago itxaropenik lehen jarraituko dugu, edo txarrago. Evangelijoan agertuko jakun, Jesusen proposamena geuretzen badugu, itxaropena eta bi izango dugu. Zurtasunez bizi izan ezkero, eta alan jokatu. Ez dugu kanpotik itxarongo ez zelango salbazeniorik, edo hareri joen birrintzebik. Jesusek ezeban uste jainkoaren erreinua itxaron beharrebanik. Aitak inondik behalduko eutzonik, kanpotik etorri beharrebanik, eta eskatu beharra eukanik. Jesusek berak eroian jainkoaren erreinua haren zemelez, Eta sakontasunean bizi izan horren arabera. Orduko aberaskeriari edo agintekeriari edo izen handiaren gozeari jaramonik egin barik. Gogoratu, desertuko iruten taldiak. Eta horretara deitzen gaitu. Barruan daroagun jainkoaren erreinua garatzen jardun daigula. Besten amezkeriei eh, jaramonik egin barik. Egun baten, onak garali urten goda balata. Baina Jesus kurutzean hil egin. Porrot eginete eban, arek itxaroten ebanak, eta arek landu ebanak jainkoaren erreinuak, alageugan jarraitu daike. Ezer dira, salakuntzak manifestaldiak eta Charrak besteak dira edo hemen estago ez ezer egiteri uste izatea. Geuretik emoten badugu eta zurtasunez betea izango da gure bizitza. Merezi izango da bana. Badago bai txaropenik. Gogoko izango zuelakoan urrengo domekarako gonbitea egiten dut izan da izudela gainezkako domekea, jain koalagun. <gülüyor> de Goisea, Berrío